les coses que fa més ràbia del món és que et sentis enganyat. Durant els anys daurats dels ordinadors i les consoles de 8-bits, les revistes i els dissenyadors gràfics van jugar un paper fonamental a la venda de videojocs. Personatges extraordinaris, escenaris fantàstics, tipografies grandiloquents i noms espectaculars s'agrupaven en la caràtula de caixes de jocs, deixant volar la imaginació dels futurs compradors. Quantes vegades havia passat que, després de comprar un joc, completament al·lucinat amb els dibuixos i gràfics de la portada, el carregaves i resultava ser la pitjor porqueria que s'havia programat mai. El més trist era quan compraves un joc guiat per les imatges que sortien impreses a les revistes i descobries que una vegada carregat el joc no hi tenia res a veure. Llavors amb més paciència descobries que aquelles pantalles que t'havien deixat sense respiració eren per l'esversió d'amiga i que el teu comodore no podia donar més de si. Sí. El més curiós del cas era que per més vegades que haguessis caigut sempre tornaves a caure en el parany de la revista i la portada espectacular. Diuen que l'ésser humà és l'únic que ens ho dues vegades amb la mateixa pedra. Possiblement per això em vaig comprar jocs com l'Horna, The Thing, Strikes Back, Wonder Boy 3 o la versió per Amstrad del Goals and Ghost. De totes maneres, de vegades penso que no sé què és pitjor. Si vendre meravelles amb una trista portada de cartró o enganyar els usuaris amb presentacions espectaculars en tres dimensions que amaguen l'absoluta incapacitat creativa de moltes companyies programadores a l'hora de pensar els seus nous jocs. La pregunta queda a l'aire i segurament sense resposta. Game over a Ona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts al Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. En aquesta ocasió des de l'auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aquests són els continguts del programa d'avui. A la primera part del programa recuperem els grans videojocs i les grans plataformes de la història. Avui el reportatge de Game Classics està dedicat a la casa marca Taito, un dels mites dins la programació de videojocs i especialment d'un dels jocs més coneguts per tothom, l'Space Invaders. Al Top 10 Clàssic de la setmana repasarem els millors jocs de la història de l'Spectrum, la màquina per excel·lència de la casa Sinclair. La tertúlia d'experts del programa es diu Game Masters. Avui parlarem de l'època daurada dels ordinadors i les consoles de 8 bits. Game Now és la secció d'actualitat que tanca el programa amb un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem d'Esteach Experiment 626 de PlayStation 2, del projecte Xbox Live per Xbox, de la redició de la saga de l'edició Sonic per GameCube, de la redició de Space Invaders de Game Boy Advance i del Duke Nukem Project Manhattan per PC. Acabarem amb el Game web descobrint com Déu i el Dimoni es barallen per internet amb jocs especialment creats per l'ocasió. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana.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 It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 sistemes de joc que ja no es fabriquen i que en el seu moment van fer història com el seu nom indica. Aquesta setmana el Top 10 Clàssic és sobre dels millors jocs per una màquina que probablement va significar l'entrada al món de la informàtica per molta gent l'espectrum de Sinclair. Número 10 Aventura original Número 9 Match Day 2 Número 8 Batman Número 7 Rainbow White Lands Número 6 Cobra Número 5 Hrtay Número 4 Target Renegade Número 3 Get Over Hills Dos, Número 2. Manic Miner. Número 1. Abadia del crimen. Game Masters. Doncs després del Top 10 iniciem la tertúlia d'aquesta edició especial del Game Over que estem enregistrant en aquest cas en directe des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, des de l'auditori del CCCB. Avui amb un Game Masters uh, més ple que mai, amb l'Albert Murillo, l'Antoni Hortal, en David Fernández, Gisbert, en Xavier Serrano i ja jo mateix, Jordi Sellers, benvinguts tots plegats. Hola, Saludem Hola. en David, que és el primer Game Over en el que el, el podem sentir, un col·leccionista de consoles i ordinadors, usuari fanàtic absolutament d'Amiga, membre de l'Associació d'Amics de MSX de Barcelona sí. i moltíssimes altres coses. Sí, bastantes coses. <laughs> què t'ha semblat, abans d'entrar a parlar del Top Ten Clàssic, que de fet és el que, el que nosaltres ens referim quan comencem la, la tertúlia al reportatge d'avui mm. que en aquest cas ha estat sobre Taito una empresa mítica no? eh, és una casa de les més importants japoneses juntament amb, amb altres llocs no? tipus Konami o altres cases que es van fer japoneses Antonio Hombre, nos habíamos despistado de, bueno, de Taito, el Parasol Stars, no lo hemos comentado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que era como una, como una revisión como posterior, una revisión diguéssim, de, de, del Babel de, ¿no? Exactamente, de Rainbow Island también y uh -huh. tal. Y bueno, la verdad es que coincido totalmente con lo que comentábamos esto hace poco, ¿no? Uh -huh. Era un programa, hay un programa de una compañía que a mí me ha hecho me ha hecho ganar, entre otras cosas, parte de conocimiento sobre juegos, agujetas. Porque de la de bíceps que me ha llegado a echar ahora, reconozco, reconozco y disfruté como un enano, con los chase HQ, por Ajá, ejemplo. Mític el Rainbow, el que m'acaba de decir que lo que me llegó a... Lo que, bueno, en fin, aquello de liarte a subir por los arcos y si te le daves al salto te volías uh -huh. a quedar hasta abajo. Bueno, o sea, son una serie de juegos que no, no podes prescindir de ellos, incluso estos tiempos. Jo em quedo amb l'Spays Invaders, potser <ríe> perquè és el més senzill de tots. Totalmente. <ríe> sí, totalmente. I, I bé, i també una cosa que recuperarem després, que és el fantàstica versió que hem fet ara per la Game Boy Advance, que uh -huh. remora que una altra banda. 20 anys després, remora una altra banda aquest joc. No? Jo, comparteixo l'opinió. Sopscric les paraules d'en Murillo. Jo, amb el temps, el que m'agrada més és el joc senzill. Tornar als orígens, allò de Gaudí. Jo crec que no, si jo mai he entrat. Em sembla que m'he quedat sempre... Atenció, Albert, què hem vist quan venien cap aquí, cap al CCCB? Què hem vist? Hem vist una màquina d'arcade aquí al carrer Palai que hi ha un saló de recreatiu. Una màquina d'arcade de la casa MGM que recopilava molts jocs d'Arcadi dels anys... Dels originals. Sí, sí, dels anys sí. 80. Space Invaders, Frogger... Sí, sí, estava el Frogger, Galaxians, el Frogger... Pac-Man... Pac sí, sí, sí. De fet, va sortir una notícia publicada aquesta mateixa setmana, no sé si era en el, en el suplement de tendències que porta el Mundo els divendres o és el país, no recordo exactament quin era, que deia això, no? que precisament, doncs, i en aquests moments s'està sentint una mena de tendència de tornada als orígens de les màquines clàssiques, molts bars d'aquests de tendència actual, de línia més... Eh, per d'alguna manera, i entre cometes, no? moderna, no? d'aquest uh -huh. uh, bar, aquest local, amb aquest estil modern, per dir-ho entre cometes, està recuperant les màquines de joc dels anys 80. No? Uh -huh. Claro, porque date cuenta de que te están metiendo hoy en día mucha, mucha bazofia en 3D, metiendo, adornándotela con, uh -huh. es verdad, es verdad eh, sí, sí. adornándotela con mucho antialias y mucha historia, uh -huh. pero es que ves que bueno, es una vella más fuerte lo mismo. Uh -huh. Y una cosa, en Space Invaders no hemos comentado la versión que sale de Amiga, con una presentación animada cachondísima, muy parecido al tipo de dibujo de los Space Ace. Ajá. Detallito sí, también, o no sea, sé he... sí, que sí, la sí. nave empezaba a salirle armas hasta, hasta, hasta, hasta bueno, Y, es una, bueno, y un, un usuario real de amiga auténtico. Sí, som dos avui Dos, dos, Exacte, dos, sí, dos, dos, avui. dos, dos autèntics De, de fet, dos locos, el de primer cal veure el cartell del grec del Festival d'Estiu de Barcelona d'aquest sí. any que, que, que aquí en Jordi sí, ens sí, porta sí, una samarreta avui és l'Space sí, Invaders I els ninos que porta el logo del grec en format uh, Space Invaders O sigui, l'edició del, de, del, fa, del passat Festival d'Estiu de, de Barcelona també doncs, va basar tota la seva imatge corporativa disseny gràfic en, en el joc de, de l'Space Invaders Precisament el que Comentàvem al començament en, una mica en l'editorial del programa, quan comentàvem que no sabíem que era pitjor si les portades aquelles espectaculars d'abans que t'enganyaven una mica perquè trobaves un joc que no era realment el que era, o a vegades que ara et compres un DVD, et compres un CD, et compres algun joc que té una presentació absolutament espectacular, però que llavors a l'hora de la veritat el joc real, l'originalitat, la manera de fer i tot plegat, no la trobes per enlloc. No? Ver, tu compara, per exemple, David, Sí. lo que yo voy a decir a ver qué opinas los demás porque date cuenta que te quedas un Rick Dangerous o un tom Raider, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Es difícil, ¿eh? <laughs> yo creo que un Tomb Raider. Bueno, yo, sí. yo un Rick Dangerous, pero vamos... O sea... T'ha fallado aquí. El Rick de Dangerous sí, era, de... era una especie de un juego de plataformas, uh -huh. salió en dos partes, era el típico plataformas que vas a un tío que era medio cuerpo a la cara, con el paso de tacachón de un tupe rubio, uh -huh. un salacot, el típico sombrero de, de safari, llevaba una pistola y, y bombas, y bueno, tenías que con esas limitadas municiones ir cargándote a un enemigo enemigos, un según brechas, etcétera, etcétera. Y el juego tuvo un éxito rollador, y el 2 pues era lo misma pero más situado en plan futurista. Uh -huh. Y yo lo que antes estábamos hablando, ¿no? antes de entrar en la radio, ¿no? hablando con los juegos de amiga tipo Turrican. Sí, sí, sí. Sí. La saga Turrican se llegaba a versionar bueno, 32 bits y un aparato de los sistemas. Sí, sí. I, això, I això que comentes, de, sobretot em passa a mi amb la Playstation, uh, ho recordo amb el, el GT fa l'efecte, sí, em sembla que era el GT2, que la presentació era molt curiosa perquè deies, hòstia, quants polígons que hi ha aquí, no? Vaja, amb aquest joc em sembla que disfrutaré, però no, no, el joc... Doncs, era molt, de molt Rebaixava el nivell. I et deia, no, no, és que això a la Play, a la play 2 serà així. I a la Play 2 encara, la no, play 2 encara no és així. No, no, I és a la Xbox tampoc és així. Tampoco. I a la GameCube tampoc és així. O sigui, no, no s'ha arribat encara al nivell mucho, de les presentacions. Pero, aunque parezca una tontería, influyen mucho los tiempos de carga. Mhm. Uh -huh. O sea, si fora, per exemple, un estiró en Nintendo 64 o col·lo bus de datos era bastante més potent. és que era immediat, mateig que el, el cartucí li mag... chutava, clar, és que veritablement eh sí. huria ha sigut otro cantar. Uh -huh. Ves eh, otra cantar. I perquè ho dius, perquè no Saturnitzi fan fan programes eh... menys complicats com si diguéssim sí, podríem comentar-lo de esa manera así, en plan telegrama. En de sí. el cuarto, el telegrama a veure, anem a comentar si us sembla la llista d'avui que és de fet una llista que ha estat elaborada pel portal spequi.org Uh, es diu El Portal de l'Espectrum uh, i de fet el webmaster es diu Santiago Romero i per tant ell ens ha donat permís per poder utilitzar aquesta llista que ha estat creada per tots els usuaris que habitualment visiten espequi.org que és el portal de, de l'espectrum a l'estat espanyol. De no? fet, estava encantat eh, que surtis. Estava encantat sí. de la vida i, i nosaltres encantats de poder reutilitzar perquè és una llista feta per molta gent i gent que hi entén molt. En el número 10 era Aventura Original d'Aventures AD, un... un Aquí posa 1989, a mi probablement em sonava com anterió, però vaja, si ho diu ens ho creurem. 80, 1900 Crec que és el 88. Jo fins i tot crec, crec que seria un pel abans perquè és que era el típic joc que abans es deia aventura conversacional. No, no sé com s'hauria de dir correctament en català i era el típic joc en el que hi havia un gràfic a la part superior de la pantalla... Llevais tu el que veies era un text en el que te deia, doncs, "Està situat a l'habitació amb una porta a la dreta, una porta a l'esquerra, una finestra a davant". Què I deia, "Què vols fer?". I, I tu li podies dir, doncs, "Mirar per la finestra". I ell te deia, "Veus el sol". per exemple, entrar per la porta de la dreta. I llavors veies igual un altre gràfic que anava fent d'aquesta manera, un joc molt molt rudimentari en aquest sentit. Sí però que, curiosament, donava una gran capacitat de moviments i una gran capacitat a l'hora de, de fer coses, no? i d'anar explorant, i de l'hora de fer volar una mica la, la teva imaginació. No? Hombre, yo me acuerdo donde una part del juego que resumiré mi experiencia en juego en tres palabras pegar Elfito, ¿vale? el fito. Cuando en te encuentras a un él fue tal y ayudar, juro que le puse pegar el fito y ponía el fito está llorando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A problema sale corriendo luego sobre el capitán Trueno, el cosumel de amiga haciendo estrés gráfico. A problema es cuando no sabías qué orden le ibies dar y las pruebas has probado sí. todas, ¿no? Y al final acabas poniendo caca, culo, pis. Es ficaves A la que sí. començaves a insultar l'ordinador, que era no, una cosa bastant habitual, també quan tens rabiaves, l'ordinador s'enfadava també i arriba i havia programes d'aquests d'aventures conversacional que al final fins i tot te el joc, et deien: "No aguantaré més que em diguis insults". A la segona vegada deia: "T'he dit que no aguantaré més" i a la tercera te el joc. És es que les guies eren no passarte el joc, sinó com expressarte després. Però jo en el Cozumel, per sacar uns pantalons d'un de barril, deia: "Mira, voi a pelotes", paso de sacar nada, o sea, pero... És molt curiós perquè éram a si pensar més a això. De a que és veritat, que hi havia, hi havia moltes expressions que, que eren d'aquest tipus. Et trobaves, per exemple, doncs, personatges i et deien eh, «has arribat a un bosc i davant teu hi tens un nan» i llavors doncs que dela seva mitjora i parlavam bal nan i deia què li dius am ala deus hola i ella et responia hola no, uh, no sé què fas aquí i ella et responia doncs, el que estava fent era com una i així 3 de... hores i així, i així tres hores. I llavors tan revers i deies, no sé, doncs això, agafar el nan pel coll no i, la, i, deia, i llavors doncs, reaccionava malament no s'enfadava o et pagava això. eren curiosos aquests jocs eh? lo bueno llegava a grabar partida Exacto. Porque no, no, sé... no se grababa. No se grababa, evidentemente, porque tú cargabas reset... el juego en una claro. cinta de cassette. Había clar, un clar. reset pokeador que te dejaba, pero eso era ya Y un... jo... yo, seguro Antonio de un juego de Amiga, te debes de acordar mucho, Al Uno. el Alan 1. ¿El cuál? El Alan 1 no te acordarás de él. El Alan 1 me acuerdo de él, pero A eh? porque... no, <laughs> rec... no, pero... es no de nivel, eh, el Alan 1, algúnos no se acordarán de él. Pero qué tipo de juego es, verdad que va tener una época muy buena, fíjate por Spectrum va a surgir un, un, un programa no me'n recordo com es diu, que el que feia era donar-te la possibilitat de crear un joc d'aquest tipus. O sigui, et creava tot el mapa perquè tu creessis una aventura conversacional, diguéssim. El que deien en aquest joc és que et facilitaven tot perquè poguessis fer el joc, poguessis distribuir-lo i et deien només sisplau, posa que el joc ha estat fet per aquest programa i ja està. I va haver-hi molts jocs que van sortir doncs gràcies a aquest programa. A veure, abans de tancar el tema d'aventures conversacionals, que crec que un altre dia l'hauríem d'atacar perquè és molt interessant, eh... Quina és la vostra aventura conversacional? Quina és amb la que us hi heu passat més estona? Quin és el joc d'aquest tipus del dibuixet i les tecles que havíeu d'anar a el que havíeu de fer el qual doncs, heu disfrutat més? No? Jo crec que el Quijote o ja pues, recordareu. Uh -huh. Hombre, yo conozco, pero calla me quedo con el Cozumel porque una que los pantalones resto ya. O sea, y aquello podías grabar eso, me, me, me una versió que es la fe del Hobbit, del sí, mitic sí, llibre de sí, sí. de de J.R.R. Uh -huh. Tolkien que també va ser, a més a més, una empresa espanyola, on recordo si era Topo o era Òpera Soft o era una d'aquestes dues, va fer una versió del Hobbit boníssima i sí. una aventura conversacional seguint exactament el llibre de Tolkien. No? És que, de fet, en la versió que vam fer de l'Espectrum venia amb el llibre original del Hobbit, el joc, joc més llibre. Amb aquesta data històrica de l'Albert Murillo anem a fer una pausa, per publicitat tornem de seguida al Game Over des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Game Over, Ona Catalana. Correcte, Game Over, Ona Catalana. Us recordem que el programa d'avui va ser enregistrat íntegrament a l'auditori del Centre de Cultura Contemporani de Barcelona dins les jornades Open Radio. I ja estàvem comentant a la tertulia del Game Classic eh, que la llista dels 10 millors jocs de la història de, de l'Espectrum, segons el portal Espequi.rg, era una llista que començava formant per l'aventura original, d'Aventures AD, una aventura conversacional seguida del Match Day 2 d'Ocean i d'un altre joc mític d'Ocean també que es deia Batman, que va servir per crear tota una sèrie de saga de jocs, no sé quin va ser el primer, no sé si va ser el Batman o va ser el Head Over Hills o va ser el Night Lore. però eren uns jocs que no sé com els podríem definir com a... Ostres, Night en... Lord. Hi ha l'Alien 8. Alien 8. Un, uns jocs, com, com els definiríem? Com a perspectiva 3D I, isométrica... isomètrica... Isomètrica, isomètrica, isomètrica I tots eren iguals eh? O sigui, hi havia un personatge que era el protagonista que es movia per diverses habitacions que estaven representades en una en un terra amb una perspectiva per tant isomètrica en la qual es podia anar movent i anar fent coses hi havia unes portes a banda i banda de l'habitació la qual podia anar passant d'una habitació a l'altra tot, no? tot negre i amb, amb les ratlletes dibuixades Hi havia les que podies saltar eh, Sí, exacte, molts. els podies moure, pujar -hi. Recordeu el Chaimera d'aquesta època? Chimera? Chimera no, no jo ens sí. has deixat fred no, no, és que és curiós perquè aquest joc el vaig comprar als Encants de, de Barcelona Mercat de Sant Antoni sí, i era un Alien Ocho però amb un robot i era, era similar, sí, sí, el, sí, el que vas... era curiós era que el Batman quan estaves una estona sense utilitzar-lo cosa que fan molts jocs a partir de llavors però jo recordo que era la primera vegada que ho veia en un Amstrad GPC eh? el, el Batman aquest en perspectiva de, de isomètrica doncs començava a picar amb el peu a terra, com que es posava nerviós, posava la mà a la cintura, volen dir, i admirava mirava. la pantalla i deia, noi, a veure què estàs que aquí, que estàs fent molta estona, no? És curiós. Seguim amb el Rainbow Islands. Abans el reclamava l'Antonio com, com un dels jocs importants en la història de Taito, i és veritat, és un dels jocs importants. Sí, és I és un joc en el que, de fet, guiaves un personatge que havia d'aconseguir arribar a la part superior d'un nivell, cada vegada el nivell era més altíssim, era, per tant un joc d'escroll vertical perquè pujaves cap amunt en el qual tu anaves tirant arcs de Sant Martí i aquests arcs de Sant Martí tu havies d'anar pujant un damunt de l'altre, tu els podies anar generant i anar-te carregant la gent que podies trobar, que eren personatges més o menys simpàtics. Era la segona part del Babel Bobble. Sí, uh -huh. sí la segona part. Eh, la primera era el típico que luego adaptaron a Neo Geo y otras con però en versió puzzle. Mhm. Uh -huh. En versió puzzle. I, i mm. quasi en totes les màquines, Amiga, Atari, sí. ST, también, Spectrum, Play sí, esto esto no un, no es no es... i tot esto també, és molt Neo Geo m'he passat moltes hores jugant al Pas al Baba. Eh? Sí, sí, sí, Però Xavi, Neo Geo o mame o emulador. Emulador de Neu regeo, entenguem-nos. Niu que nebula, eh? Confiesa-lo. Coneixeu algú que tingués una NeoGeo a l'època de la NeoGeo? O sigui, a l'època en la que la NeoGeo valia tants diners i els cartutges de els els tu Antonio, diners. A part de tu, Antonio. Que... <ríe> de tu vas ser el comprador de la NeoGeo. És es que justa, justament en aquella època jo tinc una tienda de videojuegos, donde yo y buen samboy, y bueno, pues entre unas coses y otras cada dia tenia, cada el primera mà, bam, bam, ¿sabes? I... Y... Bueno, al final me lo llegué a montar y hice un cambio, me acordé de toda mi vida, una Mega Drive, 12 juegos, un Mega CD y dos juegos, a un chaval de Moncad y Resac eh, y me dio una anogeo con el World Heroes, el Trash Rally y el Art of Fighting. Entonces, y encima me te, decía, te llévate, dragado, el cacharro, llévate el puto cacharro, llévate el puto cacharro, te lo dragado. juro, si lo, mi amigo Francisco tenemos, no se escucha el puede el dar fe. <risa> Línea, de... sí, dia, si, si dia... antena, que línia, tu amic de dia, vam descobrir com ens havia serva Nova passar la nit prèvia al seu casament, avui hem descobert com el com va aconseguir la seva la neogio. El joc número 6 és fa poito, tes cobra, eh? que dit de la pel·lícula Cobra Quedida, mítica de Sylvester Stallone. Parafeixista pel·lícula Cobra. Un joc també, curiosament, de d'Ocean, una casa que va arrasant... El... Que atenció, tots tenim un passat, i jo sé que en Jordi Celles, el dia que va sortir del cinema amb uns amics, de veure no la si va. Cobra... Tots els amics, una pandilla d'amigos, al més pur estil, verano azul, van sortir tots amb un misto a la boca i aquelles ulleres de un xeric lobes. Un misto a la boca i amb aquestes ulleres que portava, sí. que ho fent cara de, de tipus d'ús. I que avui envia per una catalana encara he vist algun comercial que porta unes ulleres d'aquest estil. No direm el nom, però tots tenen passat. R-Type, en, en el número 5. l'Antonio aquí es posa dret. Eh? R-Type, uh... R-Type, Sh eh? Mític shot em up. Eh, joc de naus que es desplaçaven amb scroll horitzontal aquest que es desplaçaven. Tipo de Gradius, també no? d'Economy. Sí. Uh -huh. sí, sí. Nem Nemesis, Gradius, sí, sí, Salamander, en fi, tots són de la misma secta. I Scramble, digamos. us han recordat de sí. Scramble? Sí. També sí, sí. En... No, sí, no, sí, sí, però home, eh, las mejores versiones para mi gusto, eh, la de Amiga. Uh -huh. MSX, muy buena. MSX, buenísima, pero con la Amiga, o sea, yo claro, me acuerdo que Jugué en casa de un amigo mío, tenía un CPC 4 3 4 sin desmerecer, cuidado, ¿eh? pero al poco tiempo vi el de amiga. Ya alucinamos. ¿Eh? l'únic cool, que em ganava és que jo estic telemach i jo tenia un puto speed thing i se rompien fàcil ¿eh? en el número 4 bueno. tenim el Target Renegade un arcade també d'acció de plataformes en el què doncs, bueno, guiaves un personatge que s'anava desplaçant més o menys a l'estil del, del cobra el Head Over Hills tal com hem comentat que era un uh, joc també en perspectiva 3D isomètrica com el Batman el Manic Miner jo que és, aquí sé sí que sí, sí, tenim sí, autèntics sí. fans del Manic Miner en el número 2 Sí. la dificultat que té a passar-se ja la primera pantalla. Sí, sí. Jo no havia passat de la primera pantalla de Mànic Miner, ho he de confessar. El nino, el nino, no podia, el no nino de, us en recordeu, s'assemblava al nino del bimbo. Sí, sí, sí, el sí, sí, sí, sí és que bimbo. parecía él, però sí, sí. viste la versió d'Amiga? no. Com era? Doncs, pues, hombre, és soberbio. Malaví, sí, sí. aquí som, saltar... som poc, poc, poc imparcials. Aquí. No, hombre, yo con el espectro me lo pasé muy bien, però al calcular los salts' me, me, me daba de, de cabezazos contra la pared. Hi ha autèntics fans del Manny Miner encara. De fet, hi ha pàgines a internet amb entrevistes visionades del que va crear... El Manny Miner. El sí. Manny Miner, que a més es veu que és un home que ha tingut problemes amb les drogues. No Són no? sí, sí, pues, una cosa, el Target Renegade, aunque lo hemos pasado ya un sí. apunte, no es... ¿No os parece sospechosamente parecido el Double Dragon, que salió a posteriori? Similar, sí. molt similar. Eh, no sé, o sea que yo siempre me he dado la atención y tenía soltarlo. que soltarlo. Deia... Era <laughs> una companyia que es deia Imagen. Per cert, en el número 1 tenim, a més a més, una cosa realitzada a l'estat espanyol per una de les grans companyies, jo crec que aquella va ser una, una mica l'època daurada de les companyies de videojocs a l'estat espanyol, que era Opera Soft, un joc que encara avui té fans arreu del món i que es diu... Abadia del Crimen, basat en el llibre d'Humberto Eco, El nom de la rosa. Sí. Mm -hmm. sí. És ja, aquell em... llibre que, que he començat quatre vegades i no acabat mai. Eh? Sobretot no acabat quan de... es comença a parlar en llatí. Eh? El senyor Eco comença a escriure sí. pàgines en llatí. I es comença... Però és un gran llibre, gran pel·lícula també de Sean Connery, Uh, I, a més a més, Jean Jean I... Christian Slater, una mítica pel·lícula europea. A, F. Abraham, <s1> a més a més, que era, era el dolent, era el de la Inquisició. Sí, sí, sí que també no va, matar, si... que va matar Mozart, també, que era el punyetero. Exactament, el, era, era, era Salieri de, de la pel·lícula Amadeus. I amb la badia del crimen, el que, el que es veia claríssim en aquella època és que els jocs fets a Espanya, els gràfics, eren realment impressionants, eren molt treballats, a vegades dinàmic, jo recordo veure jocs que fins i tot molt exagerats eh? recordo aquells cul... sancionats, sí, sancionats a Gran Bretanya també no sé si el, recordeu, el Game Over, per exemple Sí, sí, també, eh? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, un joc que es deia, que es deia com, com el programa sí, sí, sí, Game Over. Sí, sí, sí, una, una portada realment espectacular que havia causat més d'alguna sensació sí, sí, estranya, sí, sí. eh? La portada del sí, sí. Game Over. A Badia del Crimen, teniu algun record especial? Havíeu jugat? Sí. Havíeu eh, perdut moltes vegades allò de, hermano, no haveis assistit al refectorio i us feien fora de l'abadia? Hombre, yo quan entré a... La, bueno, cuando traves a la missa, o sea, la, había una versión que brillaba con luz propia, que soía la, bueno, toda la canción, pero no toda la canción, me a toda la misa cantada, Ajá. que me quedé me quedé piedra, o sea, no me lo podía creer. O sea, Por versión... cierto, comentabas, Antonio, que ha salido sí. una versión sí, una una con, mica un poco pirata. Va, per... Hay circulando una versión para que me voy de la valladía del crimen en castellano. Vaya, vaya. Sí, sí. Aunque esto yeah. se supone que se puede decir porque es ilegal. Sí, sí, es que de hecho l'altre l'altre dia m'han dit que per la Game Boy Advance hi ha un cartutxo que te poses i ja no sé quants jocs expecto. És es un copion, se poden sí, copiar sí. tres en Game Boy Advance i 110 i pico 100 de Game Boy Color. Jo no lo tengo, eh. Seguro doncs, sí. que han censurado des. Que el programa és jo. gravat, sí, de quasi un programa. Que el programa és gravat, debert no. No la policia. O us censinarem, a veure, ràpidament perquè estem ja esgotant el temps de el temps de la tertúlia. Grans sensacions que hagués tingut amb ordinadors de 8 bits amb Spectrum, bàsicament, amb Sinclair, que és el tema que ens, ha, que ens ha portat avui. Gran record. Algun joc que vosaltres vulgueu destacar com el vostre joc en majúscules? Jo sempre recordaré el primer joc que va encargar. No? O sigui, allò que com, com compres l'ordinador per primera vegada quan tens 13 anys i Col·loques el, bueno, encargues el Chequeret Flag Quin era? Chequeret Flag el simulador de cotxes per l'espectrum sí. i al·lucines. Aquella imatge se quedarà gravada tota la vida, encara que per molta gent o sigui, se'ls faci estrany, eh? però jo ho recordaré sempre. Antonio? Pues yo me lo paso muy bien con el Saboteur. Saboteur, sí. Molt bo. I sí, sí. yo en el ranking lo hubiera puesto, de hecho. Sí, senyor. Bueno, sí senyor. Yo... Me lo paso sí muy bien. Molt ben animat el personatge. Saboteur era un, era un uh, joc que barrejava una mica el que era doncs, el, el típic joc d'acció amb una mica de joc d'estratègia en uh -huh. què t'havies de moure per tota una sèrie de complexos industrials i el personatge estava realment molt ben animat pel que eren els ordinadors de l'època. I a que era, era jugable, divertit, o sea, a mi me gustó muchísimo. I no vaig dir l'Espetro, <ríe> que ser l'únic que no el tinc. I a l'època d'ordinats de 8 bisbes, de Massa Per ser comprar a una ferreteria. <ríe> Mira, una ferreteria, sí, sí, cada dia sortia de la, diguem, de, del col·le i el veia. No? I Ara entres una ferreteria i demanes un ordinador i... Ara no hi ha un martell pel <ríe> Sí, jo recordo, jo tampoc no tenia, però tenia un amic que sí que el tenia i ha tingut uns molt bons amics a la vida. I no sé, recordo un joc estrany que em sembla que era bastant injugable, que es deia, "Deus, Ex mm. Ah, Deus Ex I que venia amb un caseta apart amb música de Lyan Diuri, pau I havias de fer, de crear èssers, etc, etc. És un curiós, sí, sí. Game now. Game now. Doncs deixem aquí la tertúlia del Game Masters d'avui. Moltes gràcies a l'Albert Murillo, a l'Antonio Hortal, a en David Fernández, Gisbert i a en Xavier Serrano, que com cada dia, que si tenim o podem disposar d'ells, estan a la nostra disposició a la tertúlia per poder anar parlant. Suposo que tindrem possibilitat de fer noves tertúlies, no els programes, perquè al final el temps que tenim per tertúlia sempre se'ns acaba fent fent una mica curt. No? I més els dos usuaris de Miga Junts, ni t'explico. Sí, sí. Anem a l'apartat d'actualitat. Estem al Game Now, en l'actualitat dels videojocs del programa a d'avui destacarem l'Stitch Experiment 6 to 6 per PlayStation 2, parlarem de les novetats de l'equip Sonic per a Nintendo GameCube, analitzarem el projecte Xbox Live per a Xbox, la nova 17 del Duke Nukem per a PC i la revisió de l'Space Invaders per a Game Boy Advance. La pel·lícula de Disney per aquest any es diu Lilo and Stitch, una història ambientada a Hawaii en la que es barregen els, eh, els problemes familiars d'una nena que s'ha quedat sense pares, la seva germana gran, un extraterrestre creat per destruir-ho tot i un agent de l'estil Men in Black. Com cada vegada que es penja una pel·lícula a la cartellera, Disney Interactive posa al mercat els videojocs del film. De fet, Disney Interactive ha creat un joc per cadascuna de les dues plataformes de Sony, un per PS1 i l’altra per a PlayStation 2, completament diferents. El de PS1 es diu Lilo Stitch Traveling Paradise. És un joc de plataformes en tres dimensions, amb uns gràfics grans i coloristes que segueixen l'argument de la pel·lícula i que faran les delícies dels més petits de la casa. Un joc que no destacaria si no fos perquè és una franquícia d'una pel·lícula de Disney. Per altra banda i molt diferent és l'oferta de Disney que ha preparat per a PlayStation 2, un joc que es diu Stitch Experiment 626 que ens situa en el període anterior a l'inici de la pel·lícula, en el que hem de conduir un engendre genèticament modificat anomenat Stitch buscant fragments de daina perduts per diversos planetes. Experiment Six to Six és un arcade de plataformes en tres dimensions amb una velocitat i una suavitat de moviments poc, poc freqüent. El millor d'aquest DVD són els escenaris i la particularitat del protagonista d'aquest joc. Aquest petit extraterrestre, carregat de mala bava, disposa de molts tipus d'armes i d'estris diferents per obrir-se camí entre els vuit mons que composen el joc, cadascun dividits en quatre o cinc nivells diferents. Els caps de final de fase són extremadament originals i no deixen de sorprendre en cap moment. Les interfícies estan molt ben acabades i els temps d'espera per a les recàrregues són sorprenentment curts. Stitch Experiment 6 6 és un joc que farà a que els més experimentats en plataformes i en 3D puguin passar moltes hores de diversió sense parar i, amb sort, aconseguir de algunes de les paraules i paraulotes que el protagonista deixa anar constantment. Un joc 100% recomanable per a tots aquells que volen posar en marxa la consola i disfrutar des del primer moment. Stage Experiment 6 6 ja estan marcat a un preu de 60 euros. Si fa uns anys ens haguessin dit que podríem jugar a les diverses parts de Sonic en una consola de Nintendo, no ens ho hauríem cregut. Però el món dóna moltes voltes i aviat, els usuaris de Nintendo podran tenir a les seves mans l'erissó més famós de tots els temps. <susurra> Sega i l'equip desenvolupador de Sonic ha anunciat la llista de noms que s'inclouran en la compilació de jocs del famós animal de les punxes i que es dirà Sonic Mega Collection. Agafeu-vos perquè aquesta recopilació tindrà tots aquests títols. Sonic the Hedgehog 1, 2 i 3, és a dir, 1, 2 i 3. Sonic and Knuckles, Sonic 3D Blast, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine i Sonic Spinball. És una de les sagues de videojocs més importants dels anys 90 que per mèrits propis va competir durant molt de temps amb les entregues de Super Mario. Per desgràcia, aquest replec de jocs no inclourà el gran Sonic City dels dies de la Mega CD, però sempre quedarà la possibilitat de fer una altra recopilació. Sonic Mega Collection apareixerà a finals d'any per GameCube, d'acord amb les intencions anunciades per l'equip Sonic, i s'afegirà al gran èxit del Sonic Adventure de Game Boy Advance. Només falta veure com i quan es posarà a la venda al nostre país. Xbox. La consola de Microsoft és una poderosa eina de joc encara que no ha de ni una petita part de tot el que és capaç, per bé i per mal. Com a mínim així ho deuen creure els eh, creadors de la Xbox que després de mesos d'expectatives han definit aquesta tardor com la data en la que posaran en marxa el que ells anomenen Xbox Live. La idea de crear una consola per jugar a través de la xarxa a temps real no és nova. De fet, la campanya de llançament de la Dreamcast a SEGA arreu del món va basar la seva campanya, per tant, en la possibilitat que tenia aquesta consola per poder-se connectar a internet i de poder compartir partides. De totes maneres, les males xifres obtingudes per les vendes de la Dreamcast i la dura competència que presentaven les altres companyies van obligar a SEGA a desistir del seu somni de 360.000 milions de jugadors potencials. En aquest cas, qui ha recollit el relleu és Microsoft. Microsoft, amb l'experiència que suposa ser la marca líder en software arreu del món, la colla de Bill Gates han decidit treure tot el suc a la connectivitat de la Xbox amb el que ells anomenen Xbox Live. De fet, ja d'origen, la Xbox està preparada amb un disc dur i un port Ethernet de connexió. Així els usuaris es podran connectar a través de la seva consola sense necessitat de cap altre perifèric. Es crearà una comunitat virtual on cada usuari tindrà un àlies propi i únic que l'identificarà sempre que estigui connectat. D'aquesta manera es podran fer partides a temps real amb jugadors arreu del món, en els que els jocs més importants de cada moment estaran disponibles. A més, Microsoft posarà a la venda el que ha anomenat Xbox Live Communicator, un micròfon i uns auriculars integrats amb els que es podrà parlar amb els contrincants contra els que s'estarà jugant arreu del món. El millor del cas és que les puntuacions es guardaran en tots els jocs i que, com que els usuaris són únics, només hi haurà una persona que podrà tenir el mateix nom. D'aquesta manera, com diu l'eslògan de Microsoft, per fi podràs demostrar, de veritat, que ets el millor del món. Si voleu ser els primers a utilitzar aquest nou servei de Microsoft, us podeu convertir en beta-testers o provadors de l'Xbox Live connectant-vos a la web www.xbox.com. Sunstorms Interactive i 3D Realms s'han tornat a superar amb la nova edició d'un dels jocs clàssics d'acció en tres dimensions en primera persona, el Duke Nukem. Acaba d'arribar a les botigues Duke Nukem Project Manhattan, la nova aventura del mític Duke, aquesta vegada a La ciutat dels gratacels des de les primeres experiències de jocs tridimensionals en primera persona, un parell de jocs van marcar la pauta, per una banda els de les diverses sagues de d'ID Software formades pels clàssics Wolfenstein 3D, Doom i Quake. Per altra banda, sempre en segon terme pel que fa a vendes massives, ha quedat la saga de Duke Nukem. El que va començar el 1991 com un simple arcade de plataforma, shoot em up, es va transformar amb la irrupció de les tres dimensions en un joc que va causar autèntica sensació, Duke Nukem 3D. De fet, la primera versió del joc va ser creada per part del mateix equip que havia creat el joc Wolfenstein 3D i el Race of the Trade. La principal diferència entre la resta de jocs d'acció en tres dimensions i el Tugnukem era que mentre els altres es basaven en històries llunyanes, en regnes màgics, medievals o espacials, el Tugnukem basava les seves aventures en escenaris realistes i reconeixibles, carreres, cinemes, fàbriques abandonades, emplaçaments urbans pels enfrontaments d'un heroi molt urbà. En la nova edició del Duke Nukem, Project Manhattan, el personatge es controla des de l'exterior a l'estil Tom Raider, la qual cosa ens permet disfrutar d'unes vistes i uns moviments de càmera espectaculars. Com el seu nom indica, l'acció se situa a Manhattan, on Duke haurà de lluitar contra un exèrcit de monstres mutants que han veït la ciutat de Nova York. Els escenaris són hiperrealistes, marca de la casa, i en destaquen el Metro, Chinatown i el cim dels gratacels del districte financer. En total, 9 episodis distribuïts en 24 nivells. Com diu l'eslògan de la campanya, acció i només acció en un joc no recomanable per tots els públics. Taito i el seu joc Space Invaders han estat els protagonistes de la primera part del programa d'avui. Al llarg de la història, de molts milions de persones arreu del món han pogut jugar a un joc que s'ha convertit en, en el seu nom, en un genèric a l'hora de parlar de videojocs. Els fans dels Matamarcians estan d'enhorabona perquè Taito i Activision han actualitzat l'Space Invaders per a Game Boy Advance. I és que els clàssics sempre tornen, no només en música, teatre, cinema i literatura. En els videojocs els clàssics tornen amb rentats de cara que els actualitzen. La gràcia és en que el rentat de cara sigui només per millorar sense deixar de perdre l'essència del joc. En aquesta ocasió, Taito ha cedit a Activision i a Tobus Games, la franquícia de l'Space Invaders, per adaptar a Game Boy Advance l'arcada més important de tots els temps, amb permís de Pac-Man. El desenvolupament del joc no ha canviat. Una nau a la part inferior de la pantalla dispara contra naus i extraterrestres enemics que es mouen per la part superior. De totes maneres, els retocs en tres dimensions dels gràfics, els degradats i la millora de les armes i els bonus que s'aconsegueixen al llarg del joc fan de la reedició de Space Invaders un cartutge absolutament necessari. En aquesta ocasió, els diversos nivells estan formats pels planetes del sistema solar. Haurem d'anar destruint els exèrcits alienígenes que se'ns posin davant per poder avançar a través dels diversos planetes. Per si tot això fas poc, l'edició de Game Boy Advance inclou la possibilitat de jugar connectat a una altra consola i realitzar partides cooperatives o bé competitives contra un altre jugadora ador Una altra opció interessant és la de poder guardar la partida en el moment en què s'està realitzant. I el millor de tot, el joc de Game Boy Advance ens permet la possibilitat de jugar al joc original de l'Space Invaders i deixar caure alguna llagrimeta nostàlgica. En resum, un clàssic dels videojocs posat al dia amb per passar-se hores i dies enganxat a la Game Boy Advance. La part final de Game Over, com sempre dedicada a navegar per internet i descobrir els llocs i les ofertes més sorprenents dedicades als videojocs. Avui, Déu contra el dimoni a la xarxa. Tafanejant per internet hem comprovat que Déu és a tot arreu i que el diable s'amaga de mala manera. Hem buscat jocs en què hi surti el tot poderós i només en anglès hem trobat més de 800.000 llocs web. En canvi, jocs on surti el dimoni n'hi ha força menys. A més, quan hi escrivim la paraula Satan, Satan" ens remetia directament als mateixos llocs cristians on ja havíem trobat a Déu. Amb tot, us en donarem unes quantes adreces. Cal dir que la imaginació dels dissenyadors d'aquests jocs tampoc no va més enllà de les sopes de lletres o el joc del penjat, així que a vosaltres mateixos. A www. Tenim alguns arcades una mica fluixets, tots sota el prisma judeocristia, evidentment, i trobareu links que parlen pestes dels jocs de rol com a presumpte vincle cap al dimoni. Una altra. Tots els nens i nenes innocents que no heu sentit a parlar del Quake ni de cap joc de desmembraments teniu il·lustracions per a colorir, un cop impreses o en línia. Atenció, és allò del record a pega i colorea, però en línia. L'adreça és www.christianansers.net-kids-clr-index.html. El que segueu una mica més ganàpies i que us agradin els jocs de paraules teniu un formidable lloc amb mots encreuats, sopes de lletres i els qüestionaris anomenats «tribia». Això sí, tots els termes i definicions fan referència a la Bíblia i als noms que hi surten. L'adreça és www.biblestudigames.com barra biblegames i a members.tropaz.com barra timshen fcd barra gam.htm teniu un índex de links amb les mateixes característiques dels anteriors que us hem recomanat. Pel que fa al dimoni, potser una mica més divertit, la major part de les referències que trobem a internet fan, eh, això, fan referència. Eh, són jocs de rol on el diable és un més dels personatges. Malgrat tot, si encara voleu fer el mal com a mostra del vostre esperit satànic, podeu prendre nota d'un parell de llocs una mica gore que hi hem trobat. Sang fetge i unes bones dosis d'humor, les coses com siguin. Els webs són www.explodingcigar.com barra content 10-25.html, i www.foxhome.com/arto-gore/flashgames.htm i podreu practicar autòpsies online i altres delícies. Que aprofiti. I fins aquí el Game Over en aquesta edició especial des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Onacatalana, www www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano Jordi Celles, amb la col·laboració, com sempre, inestimable, d'Antoni Hortal, David Fernández, Gisbert, Montsello Sà i Maria Fitó i tornem ben aviat a la sintonia Dona Catalana.